Horotara, zazpireunda berrogita mar mila euroko investizamendua egindu Euskal Irigune elkargoak kastapenean aurrik usitakoa baino, eun mila gehiago. Teknologia berriez jantzirik zahar berritzen ari baitira unibertsitateko anfiteatro oia. Hala, Henrik Gene, auditorio berriak, dantza eta antzerkia ez ezik espreski musika klasiko eman aldietarako, pentsaputako punta-puntako agertoki izanen da eta urrian prest izanen bada ere behar baimenak eskuratu ondotik ez zeinatuko bute azaroan. Anfiteatro rak laurehun eserleku zituen bitartean eraikuntza berriak berrehun berrogeita eserleku bermatuko ditu soilik baina Atik ikusle guziek eskenatokia hurbilukanen dute. Urbiltasuna gogoan izan baitute eraikuntza lanetan, baina gardega entrepesako obra arduradunak esplikatu digunez. diunet. despaz des de représentation teatral de danse et principalement de musique uh, klasique. Donc le, le, le gros du travail ce qui a été fait principalement c’est travailler sur l'akoustik de la sala. Proiektuaren xe de nagusia puntapun Hortako akustika lortzea izan delarik, iruki formako eraikuntza eta material bereziekin bai eta teknologia audiovisualari audio-bizualari eskerere erdietxugute hori. Tabaizu la propagación de zon sonor, par desefet de refraxión e de difusión, de capte les zon sonor qui son isu depilazen e le re-centre sur el público, qui va permetre de, de redone una... Une, une sonorite uh, de kalite al espaz. Auditorioa arte eragilek guzierideki agonenda, baina Mogiz Gagabel kontserbatorioak ukanen du lehen beti. Bertako orkestra sinfonikoaren irurogeik ideak, berrogeik antariak, ebota danza zeinatzerkitaldeek ere baliatu alko dute euren errepikak egin eta ikusgarriak aurkezteko. Astero, hori tamar, entzunaldi proposatuko bituzte bertan, konservatorioko zuzendaria, Mikael Gabatzi itxaro pentsua gertu da, proiektuak haintzina paus on chopoeau oui une grosse évolution parce que il faut savoir qu'aujourd'hui il n'y a pas de, de salle de, de, de répétition et de spectacle au conservatoire Aitzina pausua undia bai, tekniko eta akustiko kipuntako eraikuntza izanik, goi mailako errepikak egin izanen bituztelako, eta hemendik dikaitzina eman aldiez gain Euskaria Elkargo mailana aurrendako ikastaro pedagogikoak ere egin izanen bituztela musikariekin urbiltasun alanduz. Por desianz pedagogik, e la konzu, tel proximitea avec les musiciens qu'ils auront